живих істот, як його невід'ємні частки. І хто бачить Верховного Господа всередині усього, той ніколи не відчуває ненависті ні до кого і ні до чого. Навіть жугу псаде. Нікого не ненавидить. Тобто це висновок. Якщо ми, якщо ми знаємо те, що описано в попередніх мантрах, та, що Бог всередині і зовні всього, що все належить Богу, то тоді ці Ця мантра каже: така людина нікого, ні, нікого і нічого, ні, нічого не, не наведуть. Тобто той, хто бачить зв'язок усього з Верховним Господом. І мантра сьома дуже схожа мантра. Давайте ми її теж прочитаємо. Ясмін Сарвани Бхутани, Атмай Вабхуддджана та Тракомога Кашока, Ейкатова Манупасята. Той, хто завжди бачить, що всі живі істоти є духовними іскрами, якісно єдиними з Господом, якатва, розуміє справжній стан речей. Що ж тоді може ввести його в оману або, або заподіяти клопіт? Заподіяти клопіт означає стурбувати. Що може його стурбувати? Дві, дві мантри дуже схожі. Так? Дві мантри дуже схожі. Ця мантра каже, перша мантра з них, шоста мантра каже той, хто бачить, що треба бачити? Дві речі там написано, які треба бачити. І дві речі треба бачити? Це сьома. Це сьома мантра. А шоста? Дві речі, каже, треба бачити. Це зв'язано, зв'язано. Це має з'явлено. Шо всі господа, про як ви казали? Набагато, насправді, простіше це все пам'ятати і розуміти, якщо справді дивитися на санскрит. Санскрит набагато простіший, ніж всі ці всі переклади. Можете побачити? А? Так, але тут ми бачимо Господа в двох аспектах. От антаратного руху, так, в середині, що ми бачимо? Так, хто в середині? Так, значить, дві речі. Ми бачимо е, всі живі істоти у Господі. Це одна річ. А Господа, бачимо, у всіх живих істотах. Це друга річ. І, то і в неї, мабуть, виникає запитання, чому це дві речі, а не одна? Це одна і та сама річ. Та? В, чому, в чому відмінність цих двох речей? Бачити всі живі істоти у Господі, це одна річ, а... і бачити Господа у всіх живих істотах, це друга річ. В чому відмінність? Окей, okay, так. Yeah. Yeah. Це, мабуть, найближче, що я натрапнув? Окей, дуже гарно. <coughs> <coughs> um. І був uh, що кожна людина має Різниця між цими двома речами в тому, що перша річ означає, що Бог є опорою всього. Ми говорили вчора про дві, е, е, два типи причин, так? Тобто, дві категорії каузальності. Тобто, одна причина це опора, друга причина це що? Це джерело, а друга причина це. Контроль, так. Чи е, оперативна причина? Матеріальна або то, то те, що зроблено, і, чи джерело, і той, хто, хто, хто, хто все робить. Ви не записуєте, ви думайте. Це головніше думати, ніж писати. Суть не, не в тому, щоб записати, а суть в тому, щоб е, зрозуміти. Це буде ефективніше. Майтесь ну, зрозуміти, а потім можете кілька слів записати. І таким чином, коли ми бачимо, що все в Крішні. Це означає, побачити, що він є опора всього, він джерело всього. Так? Коли ми бачимо, що він у всьому, ми бачимо, що він є той, хто контролює все. Той, хто керує всім. Антарями, парамат, в в це той, хто всім керує. Це все ж таки два окремі аспекти. Обидва аспекти важливі. Одне, це те, що він все породжує, все дає, а друге, що він дивиться, як що відбувається, як відбувається яким чином саме все розвивається. Правильно? Це ж важливо зрозуміти. І той, хто це бачить, той, хто це бачить, навіджу гупсати. Навіджу, навіджу означає теж, він не впадає, а, то сказано, він не ненавидить джугу псати. Мадвача дуже цікаве пояснення. Мадвачарі каже, що навіть Жугубсати означає, він не намагається себе захищати. Він не намагається себе захищати. Це знову ж таки пов'язано з відповідальністю, про яку ми говорили. Це не раніше, він дуже любить проводити, вчити своїх учнів відповідальності. І, вірніше, вчити своїх учнів не виправдовуватися, не захищатися. Не захищатися. Часто їх тренує. Я витаю, я їздив в Савісачі, і він, може, хтось читав його в оповіді, як не радж на Мохарачію, не виправдовуватися, не захищатися. Тому що це зі всіх чотирьох тваринних потреб є чотири тваринні потреби. Їсти, спати, паруватись і захищатись. Їжа, сон, секс і самозахист. Із цих чотирьох самозахист є найсильнішою, найглибшою. Тому що, коли, наприклад, щось загрожує вашому життю, ви не будете думати, поспати, би, чи там, щось би з'їсти, чи там, а з ким би споруватися. Да? Ви будете втікати просто. Ви Будете бігти, щоб врятувати своє життя. Це найглибша і найсильніша потреба. І тому вона найсильніше нас зумовлює. Вона нас найбільше зумовлює. Вона найглибше в нас сидить. Вона най... Як тільки нам щось кажуть, наша перша реакція – це захиститися. Вона існує теж на психологічному плані. Ми захищаємо своє его. Захищаємо своє его. І коли нам щось скажуть, ми зразу кажемо, та ні, та ти що, та ти сам на себе подивись. <сміття> І той, хто взяв на себе відповідальність, той, хто бачить Кришну справді, тобто той, хто розвивається, той, той, хто медитує таким чином, він позбувається цієї потреби, він позбувається цієї, цієї зумовленості. Цієї зумовленості. От я хочу вам запропонувати, проводіть експеримент. От хоча б до кінця тижня не виправдовуйтесь. От що б вам не сказали, от робіть таку вправу завдання. завданням. Не виправдовуйтесь. Що, хоч би, що вам казали, як би вас не звинувачували, не, не виправдовуватись. Окей? Попробуйте, подивіться. Це дуже цікава вправа. Багато, що можна ха -ха, довідатись про себе. Окей. Okay. Ну, і коли ця, ця потреба самозахисту поширюється далі, то ми можемо ненавидіти когось чи щось це наш, нас, теж, нас теж зумовлює. Як нас зумовлює ненависть? Ні. Так, ми медитуємо на, на об'єкт. Ми можемо думати, думати не про що. Ми прив'язуємось. Ми прив'язуємось. Плануємо щось зробити. Так. Розрушаємо себе, так. Це як хтось із цих отримлян казав, що гнів, гніватись на когось, чи ненавидіти, ненавидіти когось, це все одно, що носити в руках розпечені жарини, щоб колись кинути тою жариною в ту людину. Так, так він цитує це. Але це ну, хтось був, мізиться, Марка Врелі, чи хтось із, із Римлян казав. Це. То, коли ми носимо ці розпечені жарини, то Кому це більше буде шкодити? Тій людині, в яку ми, може, колись кинемо. Якщо побачимо, чи, чи нас це попече нам всі руки? Це нас попече, попече нам всі руки. Ми самі від цього страждаємо. Це нас умовлює. Тому. Треба вчитися розвивати це бачення, про яке говорить ця шастра, ця шлока. Ева Ану Пащаті. Ану Пашаті це важливе слово. Щила провопада звертає нашу увагу на це слово В наступному вірші. Як він перекладає це слово, Ану Пащаті? Дуже добре, так. А, правильно. Тобто ано означає слідуючи авторитетом, йдучи за авторитетами. Так? Ано. Правильно? І ано це означає також постійно, регулярно. Чи весь час. Так? Правильно? А в послідному перекладі як він тут це перекладає? Шостій мантрі. Методично спостерігає. Методично спостерігає. Тобто, це не зверніть увагу, це Ведан Тадешіка каже, що ці два вірші стосуються не досконалої особи. Вони стосуються не того, хто вже звільнений. Вони стосуються того, хто прагне вийти за межі матерії. Тому що це практика. Те, що тут описано, це не є. Це, ми іноді думаємо, що просто, ну, він бачить. Це просто як от ми, от відкрив очі і бачиш. Ні. Тобто, що це щось дано тобі, ззовні. Ні, це робота. Це зусилля. Це наші зусилля. Тобто ми методично спостерігаємо. Ми шукаємо, щоб побачити. Це особливо спочатку вимагає серйозної роботи з нашого боку. Просто так ми не побачимо. Тобто це треба спостерігати і методично спостерігати. Тобто працювати над цим. Це метод. метод, який нас виводить за межі цієї зумовленості, за межі матеріальної зумовленості. Це практика. І методичність полягає в тому, щоб це робити постійно. Методичність полягає в тому, щоб це робити згідно з шастрами. Тобто, ми дивимося на шастри і намагаємося бачити, побачити це, спостерегти, побачити. Тобто, як от... Це нещодавно мені. Мати показувала. Каже, ой, дивись, яка синичка. Маленька. Я подивився, я не побачив. Вона каже, ну дивись, от там. Я дивлюсь, нема. Він каже, "О, дивись, дерево. От від дерева от ця гілка. Від цієї гілки от там, от напроти того. І от на тому листочку ось ця синиця. І коли я так от подивився туди-туди-дуди, о, точно, справді маленька. От побачив цю синицю. Тобто, є певні орієнтири. Так зразу просто дивишся і не видно. А Коли ти дивишся через шастри, за допомогою шастр, то шастри тобі показують. Дивись туди, туди, туди, як Кришна присутній таким чином, таким чином, таким чином, і врешті-решт ти бачиш, ага, ось, справді, це, це, Кришна. це Кришна. І Шла Правопада, в коментарі говорить про Три категорії віданих про три рівні відданих: Коніштадикарі, Мади Мадикарі і Будтамадика. Це велика, гарна, серйозна тема. І хто із цих трьох відданих бачить Кришну? Бачимо храмі. Всі бачать. Всі бачать всі бачать. Зверніть увагу. Всі бачать. Тобто це те, що пише правопадок. Дивіться, дивіться, що пише правопадок. Ви читали, що правопадок? Є три ступені, три стадії усвідомлення присутності Верховного Господа. Є три стадії усвідомлення присутності, тобто три стадії бачення Господа. На нижчому ступені осягнення Бога перебуває каніжна дикарій. Такий відданий. Можете прочитати? Прочитайте, будь ласка. Голосно, щоб ми всі чули. Такий відданий. Такий відданий. Одне місце, поклоні, храм, церкву аби... ну, це Ні-ні-ні, я прошу вас прочитати Для нас, щоб ну, ми я, всі чули я, я, маю... я за мене сперечаюсь nee, Для, не, для не, нас, будь ласка, сперечаюсь. прочитайте Ні, не, не треба, я вже знаю Я читала вже Може. То Пажу? правильно, тільки не во всьому Можете прочитати, Держи, будь ласка. Він не бачить крічно Солнце не бачить Звісно, ні Тут він бачить На нещому ступені осягнення Бога Перебуває канішка і Двіка. Такий відданий згідно зі своєю вірою відвідує одне місце поклоніння храм, церкву або мечеть і поклоняється там, як те радять святі Писання. Він вважає, що Господь присутній лише в місцях поклоніння йому і ніде більше. Він не може розпізнати того, хто усвідомив Верховного Господа або гідно оцінити міру відданого служіння іншої людини. Такі віддані дотримуються шаблонних правил та інколи сваряться між собою, вважаючи свій зразок відданності ліпшим від іншого. Дякую. Це, тобто, це опис, конечно, він бачить, він бачить. Е, як він бачить? В храмі. храмі. Тобто він бачить в храмі на вівтарі. Він бачить на віхторі. Але він не, не здатний побачити, як Кришна проявляється навіть у відданих. Не кажучи вже про невідданих. Навіть у відданих він не бачить, як проявляється Кришна. Це Бахтівгян Магарад жартує, каже, що... ну так, він в своїх лекціях пишу пані Шади, він і каже, що <клухи> «Канішто дікарі оточують демони». <клухи> І по мірі росту, чим більше він росте, тим менше стає тих демонів в коло нього. Поступово демонів стає менше, і він починає бачити відданих більше і більше відданих. І він свариться, не свариться між собою. Але вони вже бачать. Тобто це вже перший, перший ступінь. Вони вже бачать вони вже стали на цей шлях. Мади мадикарі, як бачить мади мадикарі? як він їх ділить? Це які, які і які люди? Атеїсти, так? Атеїсти і невинні. невинні. Тобто люди невинні, яких просто ввели в оману. І, на жаль, в нашій країні дуже багато так званих атеїстів, які насправді належать до категорії невинних. Тобто, насправді, більшість людей, вони невинні. Дуже мало є таких справжніх демонів, які, насправді, є <кхух> тих, кого варто уникати для маних демонів. І це три категорії. І четверта категорія – це він бачить Господа. І він по-різному ставиться до цих чотирьох категорій. <кхух> Господу він поклоняється як об'єкту своєї любові. З тими він дружить з відданими. І з невинними він проявляє Милосердя, він дає їм знання, і атеїстів димнічно налаштованих він просто уникає. Щоб не, їм же не, їх же не дратувати, таким чином, щоб вони не робили ще більше образ. І е, що стосується утамадикарі, то він бачить Кришну завжди. Скрізь і завжди, у всьому. Тобто та немає такого місця часу, коли б він не бачив, не бачив Кришну. Навіть В демонах він бачить. Таким чином ці чотири, ці, ці три, три рівні, як він, він по-різному бачить. Звісно, медикарі бачить на вівтарі, мади медикарі бачить Крішну на Вівтарі, плюс, крім того, бачить в відданих, він бачить Крішну, слухаючи відданих, і бачить Крішну проповідуючи невинним. Не Мута вот медикарі бачить Крішну завжди. Це три. Отже, ця мантра нас вчить, як розвинути от, ці шастра, чакшу. Шастра, чакшу. Очі, очі писань і очима писань бачити, практикувати. Тобто застосувати це знання в своєму житті. Методично спостерігати. Знаєте, як Равпада пише? Не бачити, а спостерігати. Методично спостерігати. Або систематично спостерігати. Ця мантра, цей коментар до цієї мантри, яка досить схожа на наступну мантру, відрізняється від наступної тим, що в цьому коментарі Шіла Пропад робить наголос на, на цьому застосуванні в особистій практиці. Наступній він більше робить наголос на проповіді, застосуванні проповіді. Ми можемо спробувати зараз систематично спостерегти там, де його дуже важко побачити. Як же з повагою можна ставитися? З повагою можна поставитися. Ну, давайте виберемо такий справді складний Наприклад, наприклад, зараз є група людей, які намагаються загарбати цей храм. Не мають захопити цей храм. Як можна тут побачити Крішну? Але тут була лише віра, що ця земля немає ніяких спи. Люди не боялися своє життя покласти родиця. І ту так само, тобто цієї атмосфери немає, цієї міри і сили немає. І можливо, тому це просто такий поштовх для того, щоб все створилося, так як воно не створюється, тому заходить під час тоді. Отже, Кришна хоче, щоб ми розвинули. Що ми докладали зусиль, щоб ми розвинули а, сильне бажання і а, ентузіазм до того, щоб розвивати цей храм, щоб захистити цей храм і розвивати цей храм. Окей? Добре. Насправді позиція наша була невелика на судах, але з того, що ми були на цій зацінові, ми побачили, що не можна недооцінювати маю і не можна недооцінювати матеріальних законів. Віддані мають мало освітченості, як це треба робити, і тому вони допускають помилки. Отже, Кришна хоче, щоб ми завжди були насторожі, щоб ми е серйозно ставились до маї і yeah. до матеріального світу, щоб ми не розслаблялися. І okay. думали над кожним своїм словом. Думали над кожним своїм словом. разом з тим Кришна хоче, щоб ми більше занурилися в духовну практику. Так? Тобто, щоб це, щоб це нас надихнуло довести Кришні, що нам потрібен цей храм, тому що ми занурені в духовну практику. Кришна хоче, щоб ми як саме помінялися? Да, есть? Юра? Нарушается закон пожар. Махараджи ⁇ это жертва чтобы вони строили там. А все прочие, когда они проходят через руки, махараджи, они потеряют все на другом. Ну, наверное, в месте жертвы Окей. Тобто, на майбутнє теж треба дуже обережно бути з пожертвами. Як, хто дає, як це оформляється, хто які пожертви, скільки дав, на що. Тобто, так, треба бути дуже обережним з будь-якими пожертвами. Саме, щоб з цими пожертвами, управляла чиста людина, Махарадж. Щоб все через його походилося. Де ми його візьмемо? В Окей, значить, треба, щоб хтось тут став Махараджем чистої людини з чистими руками. Окей? Добре. Я б хотів, тут треба, щоб ви віддані, ці зрозуміли, що ці дії, вони були, як милі, хвості. Ця милість, а то, Що На своєму місці. себе, щоб ми згуртувалися, щоб ми побачили одне одного, поважали всіх навколо себе і разом співпрацювали. Знайти позитивним. Зробити правильні висновки. Зробити правильні висновки, Ну так, не робити ці висновки на дивані. Okay. Добре. І кіше і деймо. Окей, okay. дуже добре. Mm -hmm. Щоб ми навчилися одне одного поважати. Щоб ми одне одного поважати. Цінувати. З самого початку було, сказано, було, ідя, було Союз було більше зброї, Просто Радянський Союз сам той напад на себе. Mm -hmm. Ви про проводити аналогі аналогію далі. Yeah, <laughs> стратегії. Дуже хоче. Це 100%. 100%. нужен, нужен. кто? Храм, Так, чтобы мы задумались, потребен нам храм? Или или чего Ти можливо, ми зацяло, а чимось пожежав про хінічі в що робити. Ось того, чому не треба навидіти цих людей, щоб там працювати. І ці просто ідіоти. Окей. Дуже дякую ми провели вправу на методичне спостерігання того, як все в Крішні і Крішна у всьому. Я думаю, нам треба рухатися далі, тому що в нас ще є одна мантра. Це те, що ми повинні методично робити кожен день, весь час, коли ми стикаємося з цими емоціями. Одна емоція, яка емоція згадана в шостій мантрі? Ненависть. Ненависть. І які дві емоції додано ще у мантрі сьомій. Ще дві емоції. Оманна і клопіт. Турбу, турбота, турбування. <кхів> страх буквально. Вірніше не страх, а шока. Шока це це. Це, це не. не смуток, печаль, горе. Ще дві емоції. Разом три емоції. Омана, о, омана страждання, шока, печаль, смуток, і е, ненависть, або Мадова теж каже страх. страх. Ці три емоції, Страх, омана, о, омана і е, смуток насправді пов'язані з трьома фазами часу. Час поділяють на три фази: є минуле, теперішнє і майбутнє. І як ви можете розподілити, з чим пов'язаний, наприклад, страх: з минулим, майбутнім, з майбутнім. З чим пов'язаний смуток? З минулим. І з чим пов'язана омана? з теперішнім. Ілюзія. Ілюзія, так. Ілюзія пов'язана з теперішнім часом. Тобто ми сумуємо про те, що вже сталося, ми боїмося про те, що, того, що може статися, і ми не розуміємо, що є е, вже зараз навколо нас. Ми в ілюзії щодо того, що ми бачимо. Від цих, від цих трьох страждань, від цих страждань у трьох фазах часу, неприємних емоцій, пов'язаних зі всіма трьома фазами часу, звільняє бачення Кришни. Якщо ми вчимося бачити Кришну, методично, методично спостерігаємо Кришну, Кришну, як причину, як джерело, як того, хто контролює, керує всім, то ми практично виходимо з-під влади часу. Ми виходимо з-під влади часу що як час над нами владає, він, владере, він викликає в нас ці три, три емоції. Страх, ілюзію і е, смуток. Є якісь запитання? Прошу. Страх. Боємося, бо немає відео, так? Ну, так, віра. Віра, нас ми вже говорили, що наша віра, яка нас цікавить, це просто знання. Тобто наша віра це бачення. Як ми. Що ми бачимо? Що ми розуміємо? Окей. А, ще сьома мантра. У було запитання? У Бу вас є запитання? Например, <сосатес> волны мы с нами когда набегали, и все жители молились подмолились, и такой силой, с такой веры, что это все. Это как маленькой птичке забрали этот океан. Но она была настолько была первая сила духа, желания, то как бы океан он и отдал. А вот именно вот этот момент, что Если человек что-то вообще хочет, ну, желает и так далее. Не треба плутати, мне зайця віру і бажаннями. Хоча, віра з бажаннями пов'язана, безпосередньо, але е, та віра, про яку ми говоримо, це знання про роль Кришни. Тобто це бачення влади Бога над усім. Бачення влади Бога над усім. І коли ми бачимо Бога, це не означає, що ми повинні Його використовувати. Для якихось своїх цілей. Хоча він може нам допомагати, але разом з тим ми отримуємо набагато більше блага, якщо ми не будемо намагатися зробити, щоб він нам служив, буде набагато ліпше, якщо ми будемо намагатися задовольнити його, прийняти його волю. Молитися, молитися – це, це ще не все. Наприклад, Кришна не сказав Арджуні – сиди й молися. Тобто Арджуна міг сісти. Арджуна пропонував Кришні, каже – Крішна, давай я піду в ліс, буду молитися. Це те, що хотів Арджуна зробити. Ну тобто, це було і ви намагаєтесь поставити е, нас над Кришною. Ну, ну так, ми докладаємо всіх зусиль, тобто ми повинні докладати всіх зусиль все, що все, що ми можемо зробити. А в чому? Ні, це, це не, не, не тільки що? Те, те, те, що, те, що, те, що потрібно, можливо, якийсь... Будінництво самого храму, переговори з тими людьми, суди, все інше. Це все, все включено. Це все зусильне. Що ми погано робили? Погано переговорили з тими людьми. Погано не так це... І погано записали на папер. Поклоняєшся ми добре, наприклад, перед нами добре робимо, то добре. Але ці речі погано, і Погано, зіно. Ми сприйняли їх як ворогів, а ми не сприйняли їх як кришни. Ми не вибіли їх. Ми не бачили в них кришни. Так, так. так. так. і відомих і ну, тобто, е то Кришна це не забуває. У вودي життя в життя народжуватися в тілі змі або комахи, і навіть якщо вони відтворюють свою карму з її ві образи, все Кришна це ніколи не забуде. І тому що вони образили чистих відгодів, і так тобто, це саме цей принцип, що він його е е гарно зчищати відомий. І тому, я думаю, спілкуватися колись такого змоновати. чистих відгодів. А, а правильно ви опажали ніжно з вами. Ін іноді ми змушені спілкуватися. Наприклад, Карджуна мусив спілкуватися з карною. Тобто він спілкувався, може, на полі бити. І мало того, ви не забувайте, що, хоча Дорьонгана образив всіх відданих, пандави доклали всіх зусиль, абсолютно всіх зусиль, щоб замиритися. Так? Навіть вони Крішну послали як миротворця. І вони самі потім вони самі запропонували до Рьодані, сказали, сказали до Рьодані, дай нам 5 сіл. Тобто, якщо просто будемо мати 5 сіл, ми не будемо, то ми будемо задоволені. Доріон сказав, я не дам вам стільки, скільки, стільки землі, щоб голку туди вструмити. Ну і через 18 днів він втратив все. Окей, добре, це а велика дискусія. Наприклад, Почуття чого? сіять ну Для кого? Хто мовчить, Я розумію. Хто відчуває чувай Той, кого б'ють? Ні, ну, він знає, той, хто кого б'ють, той хто сприcepчує і відновляє, так, як, Не biết. Коли а, щось стається зі мною, то я повинен бути терплячим. Не повинен терпіти. Але коли щось стається з вітнами, то Господь показав, що Гнівимось. Тобто в такому випадку гнів е прийнятний. Тобто тоді гнів дозволяється. Так само, як це було в випадку з Арджуною, з Хануманом. Це гнів, який має право на існування. Ок? Ну так, проти тих, хто. Бахтівно також пише, що ця от шока і моха, чи ілюзія, і смуток означають відсутність знання. Тобто, або ми маємо знання, або ми сумуємо. Веданта Дещика дуже цікаво пояснює, що якщо ми практикуємо цю медитацію, яка тут описана. Ці два вірші описують медитацію, яку треба практикувати. Медитувати на Господа скрізь у всьому. Як причину складову і як причину оперативного всього. Якщо ми досягаємо досконалості всій медитації, то ми звільняємося від ілюзії і звільняємося від смутку якої ілюзії? Від якої ілюзії ми звільняємося? Від ілюзії того, що я незалежний від Кришни. І від якого смутку ми звільняємося? Ми звільняємося від будь-якого смутку про втрати, тому що я розумію, що ні, мені не належить ніщо. Тобто ми позбуваємося оманного его? Позбуваємося оманного. Оманне его існує в двох формах я і моє. Я і моє. І віддатися Кришні якраз означає. Віддати йому це. Віддатися Кришні, яка означає звільнитися від е, цих понять. Я і моє. Я Браман, я Кшатрія», я молодий, я старий і так далі. І моє, це моє, то моє. Тому така людина стає вільною, вона все бачить, як воно є, без ілюзії, тому що не через призму оманного его. І вона вільна від смутку. Це Джанака, Джанака Махарадж, якого Кришна цитує у Бхагавадгіті, наводить як приклад, Джанака Магарадж сказав, що навіть якщо згорить вся Мідхіла, то, це його царство, якщо вся Мідхіла згорить, то нічого моєго не згорить. Це відома історія, проводили теж семінар у Мідхілі, Семінари, і Іноді сам Джанака не встигав на сам початок, і оповідач чекав, тобто цей відданий, він чекав, поки прийде Джанака. І інші садовики сиділи, стали критикувати критикувати оповідача, сказали, о, він дуже царю догаджає, він дуже боїться царя, тому що цар багатий. І тоді цей оповідач вирішив продемонструвати. Коли е, наступного разу прийшов Джанека Махарадж, то е, цей відданий підговорив когось, і той прибіг і став кричати «Махарач! Махарадж, Царство горить! Твоє царство горить!» Джанека Махарадж подивився і сказав «А що горить?» сказав, «Ну все горить! Все місто горить! Казна твоя горить! Палац твій горить!» Магара ну там, мабуть, вже, хтось вже побачив, що воно горить, щось роблять з цим. Кажуть, так, ну вже намагаються, але це горить. Кажуть, ну раз вони там гасять, що я там думаю? Я буду далі, далі слухати лекцію. Через пів години прибіг інший чоловік і став кричати, «Ашрам горить! Ашрам Санясі горить!» І всі ті санясі, які критикували Джанаку, підбігли, говорили, «Моя каупіна, моя каупіна!» Побігли вашим. Джанак говорить, ну що я може... Ну я під лекцію слухаю, все одно там вже хтось гасить. Це... Тим, тим самим він продемонстрував свідомість Джанаки, що Джанака справді вільний від цієї ілюзії, від, від він вільний від оманного его. Вільний від оманного его. Тобто треба все вміти бачити пов'язане з Кришною. І Ведан Тадешіка, який коментується, каже, що це, знову ж таки, вказує на те, що цей світ реальний. Цей світ реальний, ніде, і Шупанішад тут не заперечує реальність форми. Господа, ніде не заперечує реальність цього світу. Перший мантр: "Яткіндже джагатям джагат". Сказано, що Кришна, Кришна присутній у всьому світі. Цей світ теж реальний. Якщо, якби цей світ був нереальний, якби все було єдиним, тоді хто вчив би кого? Звідки взялась би і Шупанішад? який сенс вчителю вчити учнів, якщо все єдине? аргумент проти Майавади, що все єдине, і наводить Веданта <клес> Дешіка. В коментарі, в цей коментар Шіла Правопада присячує більше проповіді, і він проповідує про єдність. Тому що цей вірш каже Екатвам, Екатвам, Ану Пашет, в цій медитації Садака, тобто той, хто практикує духовну практику, бачить все єдиним, бачить єдність цього із Господом. І Шіла Правопада пояснює, що це за єдність. Це не означає, що все справді, повністю у всіх відношеннях єдине з Господом. І Шіла Правопада наводить три категорії, три, три пояснення цієї єдності. Хто читав коментар, хто може нам Сказати, що це за три пояснення єдності? Як все єдине з Богом? А? Вогонь. Так. Тепло і світло вогню. Тобто, як енергія. Тобто, все є енергія Бога. Так? Тому все єдине з Богом. Це не значить, що все невідмінне у всіх відношеннях. Це, це як енергія і джерело енергії. Окей, це одне пояснення. Правильно? Друге пояснення? Хто може згадати? Чи знайти в коментарі? Вода, так. Так, так, краплина. Тобто краплина з океану, то вона має такий самий хімічний склад, але за розмірами чи за кількістю вона відмін. Тобто це кількісно і якісно. Якісно за якостями, ми за природою, ми такі самі, як Кришна. Тобто, ми не, від, не відрізняємося від Кришни. Але за розмірами, за кількістю, різниця значна, яко кажучи. Окей, дуже добре. І третій приклад, третє пояснення, кидайши до провопада. як все єдине. Тобто, як в Шима пояснює єдність? Не родини. родини, так. Тобто, сім'я. Тобто, ми всі одна сім'я і в нас один інтерес. У нас у всіх один інтерес. Тобто, ми всі одна сім'я. Це третє пояснення, яке дає Шима Тобто Це не означає, що ця єдність абсолютно і безумовна. це єдність якісна, але не кількісна, або це єдність енергії з джерелом, або це єдність різних членів родини, членів, членів сім'ї. У нас один інтерес, але ми різні, різні люди. Іщила Правопада пише, дуже гарно, у нього такі цього, посередині в коментарі, дуже, дуже гарно пише. Призначення живих істот завжди відчувати радість. Я знав, я знав, це, я знав. це, це, це моє важливо. призначення. Ось, ось воно. Завжди відчувати радість. За своєю природою і становищем усі істоти, включно з Верховним Господом, живуть для вічної насолоди. Істоти, яких ув'язнено в тимчасовому матеріальному житлі, постійно шукають насолод, але, на жаль, не там, де треба. Не там, не там. Тобто їх треба шукати, але не там. Поза цим матеріальним світом існує духовний світ, де Верховний Господь насолоджується разом зі своїми незліченними наближеними. Цей рівень, рівень буття зовсім позбавлений матеріальних якостей, і тому його називають нір-гуна. На рівні нір-гуни ніколи не трапляється сутичок за об'єкти насолоду. В матеріальному ж світі між окремими індивідами точиться постійне суперництво, тому що вони відійшли від справжнього осереддя всієї насолоди. Справжнім центром насолод є Верховний Господь, центральна постать незрівнянного танцю раса. Це правопада з самого початку пише про танець раса. Тобто це, ми можемо бачити, місія сіла і настрій правопада. Правопада з самого початку нас кличе цю найсокровеннішу найсокровеннішу лілу, найсокровеннішу гру Кришни, танець раса Кришни з усіма пастушками. Нашим призначенням є приєднатися до нього і втішатись життям у спільному, трансцендентному устрімлінні без жодних сутичок. Це є вищою реалізацією духовних прагнень і тільки ну, досягнуто такої досконалої форми єдності, щезають самі поняття про смуток та оману. Якщо ж цього не зробити, правопад далі пише. Дуже цікаво. Правопад будує більшість своїх коментарів за таким е, принципом. Він описує, е, що потрібно. Тут він описав єдність, описав мету, приєднання. Потім він описує, що відбувається, якщо цього не зробити. Тобто він описує безбожну цивілізацію, описує ілюзію. І потім він описує, як же ж, як же ж досягнути мети. Він дуже практично плоди нашої діяльності треба використовувати на служінні Господній справі, справі, а не якимось іншим цілям. Лише завдяки служінню задуму Господа ми можемо відчути спільну спрямованість Атма Бути. Тобто, Шіла Пропада кличе нас приєднатися до сім'ї Кришни. Щоб ми всі війшли в сім'ю сім Кришни. Сім І в останньому абзаці Шіла Пропада завжди підводить Підсумок. Підсумок. Підсумовує всю, весь, весь коментар. Гарри Кришні. Така... Природа Кришнина, на якому ми повинні медитувати. Така медитація, яку рекомендує Шопанішат. Тут вчитель дає учневі завдання. В цих двох мантрах він вчить медитації. Як треба медитувати? Систематично спостерігати, методично спостерігати присутність Кришни? Галія Кришну. Є якісь запитання? Я с ними шли можна и до Бхагаватгиты. Я хочу вас попрохати зробити можливо поділитися на дві групи і зробити список або навіть можна не ділитися можна, кожен може індивідуально а, зробити список Всіх якостей Крішни, які досі в цих чотирьох матрах були згадані, всі якості Крішни, які були перераховані в цих матрах 4, 5, 6, і 7. В цих матрах, з цих матрах. Ті якості, які згадані тут, в цих, цих матрах.